Адже всі знають, що ваш чоловік продавав збіжжя з Олюнчиного поля, складав гроші і докупив їй ґрунту, придбав їй худобу ладної. Ну, а Олюнька має повну скриню всього добра, і білизни, і одежі, і всього-всього, хоч зараз до шлюбу. І не диво та, що стільки всього є, бо було б з чого придбати. Двадцять моргів шляхецького ґрунту в році щось приносять. Глумливі ті слова...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 «А чи ж не хочете, щоб я давав їй моє, коли вона має, Богу дякувати своє? А її єдва б на і спідниця, що ви їй дали, пішли на сміття. Навіть каглу годі було ними заткати, бо мені б худоба хату заночистила. То я їй зараз принесу свої речі», – сказала Ганна. «Ба, свої. А дома здарете з неї, натягнете на неї знову ночі. Так не йде».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 Він ще не бачив своєї жінки такою солодкою покірною, то й не смілився її запитати. А як же? Замість відповіді Ганна плюнула чоловікові в очі. Отак ти, бовване проклятий, я стільки наслухалася задля твоєї чортової...